Роберт Шеклі Особливий старательський Сюдихід м'яко котився по хвилястих дюнах. Його шість широких коліс піднімалися і опускалися, немов велетенські спини тандему слонів. Невидиме сонце палило крізь мертвотно бліде небо виливаючи свій жар на брезентовий тент машини і відбиваючись від розпечених пісків. «Не спати!» – сказав собі Морісон, повертаючи всюдихід на вірний курс, визначений за компасом. Уже двадцять перший день він їхав венерианською скорпіоновою пустелею. Двадцять перший день боровся зі сном за кермом всюдихода, що, похитуючись з боку в бік, перевалювався з однієї піщаної хвилі на іншу. Їхати вночі було б легше, але тут надто часто доводилося об'їжджати стрімки яри і валуни розміром з будинок. Тепер він розумів, чому люди завжди їздили крізь пустелю подвоє. Один вів машину, а інший тормосив його, не даючи заснути. Але, самому краще, нагадав собі Морісон, удвічі менше запасів і менше шансів випадково виявитися вбитим. Він почав клювати носом і змусив себе підвести голову перед ним за поляроїдним вітровим склом колихалася і танцювала пустеля. Всюди хід Кидало і гойдало з підступною м'якістю. Моррісон протер очі і вімкнув радіо. Він був високий, смаглявий, мускулястий хлопець з коротко підстриженим чорним волоссям і сірими очима. Моррісон приїхав на Венеру з двадцятьма тисячами доларів у кишені, щоб тут у скорпіоновій пустелі сколотити собі статок, як і багато інших перед ним. У Престо, останньому населеному пункті на краю пустелі, він придбав спорядження і всюди хід, після чого в нього лишилося всього 10 доларів. У Престо 10 доларів йому вистачило рівно на одну випивку в єдиному на все місто Салуні. Морісон замовив віскі з содовою, випив із шахтарями, та розвідниками посміявся над вигадками старожилів, про зграй вовків та ненажерливих птахів, що траплялися в глибині пустелі. Він знав усе про сонячну сліпоту, теплові удари і несправності телефону. Морісон був упевнений, що з ним нічого подібного не трапиться. Але тепер, подолавши за двадцять один день. 1800 миль. Він навчився поважати цю безводну масу піску і каменю, втричі більшу за Сахару, за площею. Тут і справді можна загинути. Але можна і забагатіти. І саме це він мав намір зробити. З приймача почулося гудіння. Повернувши регулятор гучності на максимум, він ледь почув звуки танцювальної музики з борга. Потім сигнал пропав. Залишилось лише гудіння. Морісон вимкнув радіо і міцно обома руками вхопився за кермо. Розтиснувши одну руку, він поглянув на годинник. 9.15 ранку. О 10.30 він зробить зупинку і трохи поспить. У таку спеку треба відпочивати. Але не більш як півгодини. Десь попереду на нього чекає скарб, і його треба знайти раніше, ніж вичерпаються припаси. Там попереду неодмінно має бути вихід дорогоцінної золотоносної породи. Останні два дні він відстежує її сліди. Це може виявитись справжнім Ельдорадо. І йому пощастить, як поталанило Керкові. У 89-му, чи Едмонсону і Арслерові у 93-му. Тоді він зробить те саме, що зробили вони. Замовить особливий старательський коктейль, яку б ціну за нього не заломили. Всюдихід рухався вперед, долаючи незмінні 50 кілометрів на годину. Моррісон намагався зосередити увагу на випаленому жаром, жовто-бурому ландшафті. Ось той вихід піщанику такого самого кольору, як волосся Джейні. Коли він розбагатіє, вони з Джейні одружаться і куплять собі ферму в океані. На цьому його старательство закінчиться. Досить однієї багатої жили, щоб він зміг купити ділянку акваторії темно-синього Атлантичного океану. Можливо, дехто вважає розведення риби нудним заняттям, але його воно цілком влаштовує. Він виразно уявив собі, як пасуться у планктонних садках з грає макрели, і він сам зі своїм вірним дельфіном спостерігає, чи не блисне сріблом хижа баракуда і чи не майне темною тінню серед коралових заростей сіро сталева акула. Морісон відчув, що всюдихід кинуло в бік. Він отямився, схопив кермо і з усієї сили його вивернув. Поки він дрімав, машина виїхала на крихітний гребінь дюни. Дуже перехилившись, сюдихід чіплявся протекторами за гребінь. Пісок і галька летіли з-під широких коліс, які з вищання вчепилися у ґрунт і поволі почали витягати машину схилом угору. І тоді... Обалився весь схил дюни. Морісон вчепився в кермо, всюдихід перекинувся на бік і покатився схилом униз. Пісок сипався йому в рот, в очі. Морісон відпльовувався, але не випускав кермо з рук. Машина ще кілька разів перекинулася і провалилася у порожнечу. Кілька секунд Морісон висів у повітрі, потім всюдихід упав на дно, ударившись об землю, одразу всіма колесами. Морісон почув подвійний постріл. Це лопнули одразу дві задні шини. Він ударився головою об вітрове скло і знепритомнів. Прийшовши до тями, Моррісон насамперед поглянув на годинник. Було 10.35. «Саме час трохи поспати», – сказав він собі. «Але, мабуть, спершу треба з'ясувати ситуацію». Морісон виявив, що перебуває на дні неглибокої западини, всипаної гострими камінцями. Від удару лопнули дві шини, розбилося вітрове скло і зірвало дверцята. Спорядження було розкидане навколо машини, але нібито лишилося неушкодженим. Могло бути й гірше, сказав собі Морісон. Він нахилився і уважно оглянув шини. Воно. «Є гірше», – додав він. Обидві шини, що лопнули, були розідрені вщент і ремонту не підлягали. Тієї гуми, яка залишилася, не вистачило б і на дитячу повітряну кульку. Запасні колеса Моррісон використав десять днів тому, перетинаючи чортову решітку. Рухатися далі без шин він не міг. Морісон витяг телефон, стерпил чорного пластмасового футляра і набрав номер гаража Ела у престо. За секунду засвітився маленький відеоекран. Він побачив видовжене, похмуре обличчя механіка, забруднене мастилом. «Гараж Ела, це Еді». «Привіт, Еді, це Том Морісон. Місяць тому я придбав у вас сюди хід «Дженерал Моторс», пам'ятаєте?» Звісно, пам'ятаю, відповів Едді. Ви той хлопець, що поїхав сам південно-західною стежкою. Як там наш всюдихід? Усе гаразд, чудова машина. Маю до вас одне прохання. Гей, перервав його Едді, що трапилося з вашим обличчям? Морісон провів рукою по чолу. Вона була у крові. «Нічого особливого», – сказав він. «Я скотився з дюни, і в мене лопнули дві шини». Він повернув телефон так, щоб Еді міг їх побачити. «Не полагодиш», – сказав механік. «Так я й думав. Але всі запасні я витратив, коли їхав через чортову решітку. Послухайте, Еді, чи не могли б ви телепортувати мені пару шин? Підійдуть навіть відновлені, а то без них мені не зрушити з місця». Звісно, відповів Едді. Тільки відновлених у мене немає. Я телепортую нові по 500 за штуку, плюс 400 доларів за телепортацію. 1400 доларів, містере Морісон. Гаразд. Так, сер. Якщо зараз же ви покажете мені готівку або чек, який ви зможете відіслати разом із розпискою, я буду діяти. На даний момент Сказав Морісон, в мене немає ані цента, а рахунок у банку вичерпаний до нуля. Облігації, нерухомість хоч щонебудь, що можна перетворити в готівку. Нічого, крім цього всюдихода, який ви продали мені за вісім тисяч доларів. Коли повернуся, розрахуюся з вами сюдиходом. Якщо повернетеся, мені прикро, містере Морісон, але нічого не вийде. Що ви хочете цим сказати? запитав Морісон. Ви ж знаєте, що я заплачу за шини. А ви знаєте закони Венери, уперто сказав Еді, ніякого кредиту, гроші наперед. Не можу ж я їхати навсюди ході без шин, сказав Морісон. Невже ви кинете мене у такому становищі? Ніхто не збирається вас кидати, заперечив Еді. Такі ситуації трапляються зі старателями щодня. Ви знаєте, що робити, містере Морісон? Подзвоніть до компанії Комунальні послуги і оголосіть себе банкрутом. Підпишіть папір про передання їм залишків, всюдихода, спорядження і всього, що ви знайшли дорогою. Вони вас витягнуть. Я не хочу повертатися, відповів Морісон. Дивіться. Він підніс апарат до самої землі. «Бачите, Еді, бачите ці червоні і пурпурові цятки? Десь тут залягає багата жила. Сліди знаходять усі старателі», – сказав механік. «Клята пустеля повна таких слідів». «Але це багате родовище», – наполягав Моррісон. «Сліди ведуть прямо до покладів, до великої жили». Еді, я знаю, що це дуже велика послуга, але якби ви ризикнули заради мене парою шин? Не можу, відповів Еді. Я всього лише дрібний службовець і не маю права телепортувати вам жодних шин, поки ви не покажете гроші, інакше мене виженуть з роботи, а може, й посадять. Ви знаєте закон? Гроші наперед, похмуро промовив Морісон. Саме так. Не робіть дурниць і повертайтесь назад. Можливо, колись спробуйте ще раз. Я дванадцять років збирав гроші, відповів Морісон. Я не поверну назад. Він вимкнув телефон і спробував щось вигадати. Кому ще тут, на Венері, можна подзвонити? Тільки Максові кренделу, своєму маклерові з дорогоцінного каміння. Але Максові ніде взяти 1400 доларів у своїй тісній конторі поряд із ювелірною біржею «Венусборга». Його заробітків ледве вистачає на те, щоб сплатити аренду, не кажучи вже про надання допомоги старателям у скрутну хвилину. «Не можу я звертатися до Макса по допомогу», – вирішив Моррісон. «Принаймні, поки не знайду золото. Справжнє золото» а не просто його сліди. Отже, доведеться виплутуватися самому. Він відчинив задній борт всю дохода і почав його розвантажувати, викидаючи спорядження на пісок. Треба відібрати лише найнеобхідніше. Усе, що він візьме, доведеться тягти на собі. Треба взяти телефон, похідний набір для аналізів, концентрати, револьвер, компас і більше нічого, окрім води, Стільки, скільки він зможе нести. Все інше доведеться кинути. До вечора Моррісон зібрався в дорогу. Він жалем поглянув на двадцять баків з водою, які змушений був залишити. У пустелі вода – найдорожчий скарб, якщо не рахувати телефон. Але нічого не вдієш. Напившись удосталь, він закинув на плечі мішок і попрямував на південний захід у Пустелі. Три дні Моррісон ішов на південний захід, а на четвертий повернув на південь. Сліди золота ставали дедалі виразнішими. Сонце, як завжди, заховане за хмарами, нещадно палило його, а мертвотно бліде небо над головою нагадувало дах із розпеченого заліза. Він ішов слідами золота, а його слідами... Ішов хтось інший. На шостий день Морісон вловив якийсь рух, але це було так далеко, що він нічого не зміг побачити. На сьомий день він побачив тих, хто його вистежував. Венеріанські вовки, маленькі, худі, з жовтою шкірою і довгими, вихнутими, наче у посмішці щелепами, були одним із набагатьох видів савців, що жили у скорпіоновій пустелі. Морісон придивився уважніше і побачив із першим вовком і ще двох. Він розстебнув кобуру револьвера. Вовки не намагалися наблизитися. Часу в них було вдосталь. Морісон рухався далі, шкодуючи, що не прихопив із собою рушницю. Але це означало б зайві 4 кілограми ваги, а отже на 4 літри менше води. Розбиваючи табір у вечорі восьмого дня, він почув якесь потріскування. Різко повернувшись, помітив у повітрі за три метри ліворуч від себе на висоті людського зросту невеличкий вихор, схожий на вир у морі. Він обертався з характерним потріскуванням, яке завжди супроводжувало телепортування. «Хто б це міг мені щось телепортувати?» подумав Моррісон, спостерігаючи, як вихор повільно розширюється. Телепортування з її стаціонарного проектора в будь-яку задану точку планети було звичайним способом доставлення вантажів на величезні відстані Венери. Телепортувати можна було будь-який неживий предмет. Живі предмети телепортувати не вдавалося, тому що при цьому відбувалися незначні, але непоправні зміни у молекулярній будові протоплазми. Кілька людей переконалися у цьому на власному досвіді, коли телепортування тільки запроваджували у практику. Морісон чекав. Повітряний вихор сягнув метра в діаметрі. З нього вийшов хромований робот з великою сумкою на плечі. "А, це ти", сказав Морісон. «Так, сер, відповів робот, остаточно звільнившись з вихору. «Вільянс 4 з венеріанською поштою до ваших послуг!» Робот був середнього зросту, з тонкими ногами і пласкими ступнями. подібний і наділений доброзичливим характером. Уже 23 роки він сам виконував усі функції поштової служби на Венері сортував, зберігав і доставляв листи. Він був побудований дуже міцно, і за всі двадцять роки пошта жодного разу не спізнилася. «Це я, містере Морісон, сказав Вільямс чотири. «На жаль, у пустелю пошту доставляють лише двічі на місяць, проте вона надходить вчасно, а це найголовніше. Це для вас і оце». «Здається, є ще один лист. Що, поламався всюди хід?» «А вже ж», – відповів Моррісон, забираючи свої листи. Вільямс 4 і далі куперсався у своїй сумці. Старий робот був чудовим листоношею і одночасно найбільшим базіколом на всіх трьох населених планетах. «Десь тут був іще один», – сказав Вільямс 4. Погано, що всюди хід поламався. Зараз всюди ходить не ті, що були за часів моєї молодості. Послухайтеся доброї ради, молодий чоловічий. Повертайте назад, якщо у вас є ще така можливість». Моррісон похитав головою. «Нерозумно, просто нерозумно», – сказав старий робот. «Якби ви бачили, скільки я, скільки разів мені траплялися от такі хлопці» лежать собі на піску у висохлому мішку з власної шкіри, а кістки згризли піщані вовки та брудні чорні шуріки. 23 роки я доставляю пошту чудовим молодим хлопцям, таким, як ви, і кожен гадає, що він незвичайний, не такий, як інші». Зорові рецептори робота затуманилися спогадами. «Але всі вони однакові». Бів далі Вільямс чотири. «Усі подібні один до одного. Немов роботи, що зійшли з конвеєра, Особливо після того, як до них доберуться вовки. Тоді мені доводиться пересилати листи і особисті речі їхнім коханим на землю». «Знаю», – сказав Моррісон, – «але дехто лишається живим. Чи не так?» «Звісно», – відповів робот, – я бачив, як людям щастило один, два, три рази, а потім вони помирали в пісках, намагаючись збагатитися в четверте. Тільки не я, заперечив Мурісон. Мені вистачить і одного разу, а потім я куплю собі морську ферму на землі. Робот здригнувся. Ненавиджу солону воду, але кожному своє. Бажаю удачі, молодий чоловічий!» Робот уважно оглянув Морісона, ймовірно, прикидаючи, чи багато при ньому особистих речей, і знову поліз у повітряний вихор. Мить і він зник. Наступної миті зник і сам вихор. Морісон сів і взявся читати листи. Перший був від Маклера з дорогоцінного каміння Макса Крендела. Він писав про депресію, яка вразила Венусборг, і натякав, що може збанкрутувати, якщо хтось із його клієнтів-старателів не знайде чогось путячого. Другий лист був повідомленням від телефонної компанії Венери. У ньому зазначалося, що Морісон винен їй 210 доларів і 8 центів за два місяці. Якщо ця сума не буде сплачена негайно, телефон підлягає відключенню. Останній лист прийшов з далекої землі, від Джені. Він був заповнений новинами про його двоєрідних братів, тіток і дядьків. Джені писала про ферми в Атлантичному океані, які вона оглянула, і про чудову місцинку, яку пригледіла в Карибському морі неподалік від Мартініки. Джені благало його покинути старательство, якщо воно загрожуватиме хоч найменшою небезпекою. Вони знайдуть інші способи профінансувати придбання ферми. Вона писала йому про своє кохання і заздалегідь вітала з днем народження. «День народження?» – запитав себе Моррісон. «Чекайте, сьогодні 23 липня?» Ні. 24. А мій день народження 1 серпня. Дякую, що згадала Джейні. Тієї ночі йому снилася земля і її блакитні простори Атлантики. Але над ранок, коли спека посилилася, він виявив, що бачить у вісні багато кілометрові золоті жили, зграї піщаних вовків, які вищирили зуби, і коктейль особливий старательський. Морісон рушив далі дном давно зниклого озера. Замість каміння тепер у нього під ногами був пісок. Далі знов пішли камені, похмурі, покручені і викривлені на тисячу ладів. Червоні, жовті, бурі кольори пливли у нього перед очима. В усій цій пустелі не було жодної зеленої цятки. Він просувався в глиб пустелі, минаючи хаотичні нагромадження каміння, а віддалік по обидва боки за ним, не наближаючись і не відстаючи, неспішно рухалися вовки. Морісон не звертав уваги на них, йому вистачало турбот з її стрімкими скелями і цілими полями валунів, що заважали рухатись на південь. На одинадцятий день після того, як він покинув сюди сріди золота стали настільки помітними, що породу вже можна було промивати. Вовки, як і раніше, трималися віддалік, а вода закінчувалася. Ще один денний перехід, і все буде скінчено. Морісон на мить замислився, а потім розпакував телефон і набрав номер компанії комунальні послуги. На екрані з'явилася сувора, строго одягнена жінка із сивуватим волоссям. "Комунальні послуги", сказала вона. "Чим ми можемо вам допомогти?" "Добрий день", весело вигукнув Морісон. "Як погода у Венесборзі?" "Спекотно", відповіла жінка. "А у вас?" "Я навіть не помітив", посміхнувся Морісон. "Надто багато роботи, перераховую своє багатство. Ви знайшли золоту жилу? запитала жінка, і її обличчя трохи пом'якшило. "Звісно", відповів Морісон, "тільки поки що нікому не кажіть. Я ще не оформив заявку, мені б напомнити їх". Безтурботно посміхаючись, він вказав на свої фляги. Іноді це спрацьовувало, і якщо ви поводилися досить упевнено, комунальні послуги давали воду, не перевіряючи поточний рахунок. Це шахрайство, але йому було недоумовностей. Ваш рахунок у порядку? запитала жінка. Певна річ, відповів Морісон, відчувши, як посмішка застигла на його обличчі. Мене звати Том Морісон, можете перевірити. Про це подбають інші. Тримайте міцніше флягу. Готово. Мітно тримаючи флягу обома руками, Морісон дивився, як у її горличку тонким кришталевим струменем полилася вода, телепортована за сім тисяч кілометрів із Венусборга. Струмінь наповнював флягу з чарівним дзюркутом. Дивлячись на неї, Морісон відчув, як його пересохлий від спраги рот став наповнюватися слиною. Раптом вода перестала текти. «У чому річ?» – запитав Моррісон. Екран телефону погас, потім знову засвітився. Моррісон побачив перед собою видовжене обличчя незнайомого чоловіка. Він сидів за великим письмовим столом. Перед ним була табличка з написом «Мілтон П. Рід, віцепрезидент відділ рахунків». Містере Моррісон!» – сказав Рід. «Ваш рахунок перевитрачений. Ви одержали воду обманним шляхом». «Це кримінальний злочин». «Я заплачу за воду», – сказав Морісон. «Коли?» «Щойно повернуся до Венусборга». «Чим ви збираєтеся платити?» «Золотом», – відповів Морісон. «Погляньте, містер Рід, це найочевидніші ознаки, виразніші, ніж були в Керка, коли він зробив свою заявку». «Ще день, і я знайду вихід золотоносної породи», – так вважають усі старателі на Венері. Сказав віце-президент, лише один день відокремлюю кожного старателя від золотоносної породи, і всі вони розраховують на одержання кредиту у комунальних послугах. Але, у моєму випадку, комунальні послуги, вів далі містер Рід, не благодійна організація. Наш статут забороняє продовження кредиту, містере Морісон. Венера не освоєна планета і дуже далека. Усі промислові вироби сюди доводиться завозити з землі за неймовірну ціну. У нас є своя вода, але знайти її, очистити, а згодом телепортувати коштує дуже дорого. Наша компанія, як і будь-яка інша на Венері, змушена працювати з мінімальним прибутком, який до того ж незмінно доводиться вкладати в розширення справи. От чому у нас не може бути кредиту. «Я все це знаю!» сказав Морісон, «Але запевняю вас, мені потрібен лише один або два дні, не більше». «Абсолютно виключено. За правилами ми вже зараз не маємо права вас виручати. Ви мали голосити про своє банкрутство ще тиждень тому, коли поламався всюдихід. Ваш механік повідомив нам про це, як вимагає закон. Але ви цього не зробили. Ми маємо право кинути вас. Ви розумієте?» «Так». «Розумію», – втомлено відповів Моррісон. «Проте наша компанія ухвалила рішення зробити для вас виняток. Якщо ви просто негайно повернете назад, ми забезпечимо вас водою на зворотню дорогу». «Я не поверну назад. Я майже знайшов родовище». «Ви мусите повернути назад. Будьте розсудливі, містере Моррісон. Що було б з нами?» якби ми дозволяли кожному старателеві, не шпороти по пустелі, постачаючи його водою. Туди кинулися б десятки тисяч чоловік, і не минуло б і року, як ми розорилися б. Я і так порушую правила. Повертайтеся». «Ні», – відповів Морісон. – «подумайте ще раз, якщо ви зараз не повернете назад, – Комунальні послуги знімають із себе всяку відповідальність за постачання вас водою. Морісон кивнув якщо він піде далі, то ризикує померти у пустелі. А якщо повернеться, тоді він опиниться у венусборзі без цента в кишені. Весь у боргах і марно шукатиме роботу у перенаселеному місті. Йому доведеться спати у притулках і харчуватися безкоштовною юшкою разом з іншими старателями, що повернулися ні з чим. А де він візьме гроші на проїзд до землі, коли він знову побачить Джейні? «Я, мабуть, піду далі», – сказав Моррісон. У такому разі комунальні послуги знімають із себе будь-яку відповідальність за ваше життя, сер. Повторив рід і поклав слухавку. Морісон запакував телефон, ковтнув води зі своїх убогих запасів і знову рушив у путь. Піщані вовки неспішно бігли по обидва боки, поступово наближаючись. З неба його помітив шоліка з трикутними крилами. Він день і ніч кружляв у небі, балансуючи у висхідних потоках повітря, очікуючи, коли вовки прикінчать Морісона. Потім шуліку змінила зграя маленьких летючих скорпіонів. Вони відігнали птаха вище у хмари. Летючі рептилії кружляли над ним цілий день. Їх у свою чергу прогнала зграя чорних шулік. Тепер на п'ятнадцятий день після того, як він кинув сюди хід, ознаки золота стали ще виразнішими. По суті, він ішов йшов по поверхні золотої жили, скрізь навколо нього, очевидно, було золото, але самої жили він ще не знайшов. Моррісон сів і похитав своєю останньою флягою. Не почувши плескоту, він відкрутив пробку і перекинув флягу собі до рота. В запечене горло скотилися дві краплини. З моменту останньої розмови з комунальними послугами минули чотири дні. Останню воду він допив учора. Чи позавчора. Він знову загвинтив порожню флягу і окинув поглядом випалену спекою місцевість. Потім дістав з мішка телефон і набрав номер Макса Крендела. На екрані з'явилося округле, заклопотене обличчя Крендела. «Томі!» – сказав він. «На кого ти схожий?» «Усе гаразд», – відповів Моррісон. «Трохи висох, тільки і усього Макса. Я біля самісінької жили. Ти впевнений?» – запитав Макс. «Поглянь сам». Сказав Моррісон, повертаючи камеру телефону в різні боки. «Поглянь на ці скельні формації. Бачиш, отам червоні і пурпурні цятки. Справді сліди золота». Невпевнено погодився крендел. «Десь поблизу вихід багатої породи. Вона повинна бути тут», – сказав Моррісон. «Слухай, Макси, я знаю, що в тебе сутужно з грішми, але я хочу попросити тебе про одну послугу. Перейшли мені пінту води, не же пінту, щоб мені вистачило на день-два ця пінта може нас обох зробити багаті ями. «Не можу», – сумно відповів крендел. «Не можеш?» «Ні, Томі, я послав би тобі воду, навіть якби довкола тебе не було нічого, окрім піщанику і граніту. Невже ти гадаєш, що я дав би тобі загинутий від спраги? Якби я міг хоч щось вдіяти. Але я нічого не можу. Поглянь». Крендел повернув свій телефон. Моррісон побачив, що стільці, стіл, стійка, шафа та сейф з контори зникли. Лишився тільки телефон». «Не знаю, чому не забрали й телефон», – сказав крендел. «Я заборгував за нього за два місяці». «Я теж», – зауважив Моррісон. «Я повний банкрут», – сказав крендел. «Не лишилося ані цента. Зрозумій мене правильно. Я турбуюсь не за себе. Я проживу і на безкоштовній южці». «Але я не можу телепортувати ані краплини води ні тобі, ні ремстатеру». «Джимові ремстатеру. «А вже ж! Він йшов слідами золота на північ на тому боці забутої ріки. Минулого тижня у його всюди хода зламалася вісь, і повертатися назад він не схотів. Учора у нього скінчилася вода». «Я поручився за нього, якби міг», – сказав Морісон. «Ні він поручився б за тебе, якби міг», – відповів Крендал. «Але він не може». І ти не можеш, і я не можу. Томі, у тебе залишилася єдина надія. Яка? Знайди золото. Не просто його сліди, а справжнє, реальне родовище варте справжніх грошей. Потім зателефонуй мені. Якщо це справді буде золотоносна порода, я приведу Вілкса з «Три Пленет Майнінг». Я змушу його видати нам аванс – він, імовірно, зажадає 50%. «Але це ж грабіж!» «Ні, просто ціна кредиту на Венері», – відповів Крендел. «Не хвилюйся, усе одно залишається чимало. Але спершу потрібно знайти вихід золотоносної породи». «Гаразд», – сказав Морісон. «Вона має бути десь неподалік. Максе, яке сьогодні число?» «31 липня. А що?» Просто так. Я зателефоную тобі, якщо знайду щось путнє. Поклавши слухавку, Морісон присів на камінь і втупився у пісок. 31 липня. Завтра у нього день народження. Про нього згадуватимуть усі рідні: тітка Бес у Пасадені, близнюки у Лаосі, дядько Тет у Дуранго і, звісно, кохана Джейн, яка чекає на нього у Тампі. Морісон усвідомив, що коли він не знайде родовище, завтрашній день народження буде для нього останнім. Він підвівся, знову спакував телефон разом із порожніми флягами і попрямував на південь. Він був не сам. Птахи й тварини пустелі рушили слідом. Над його головою кружляли мовчазні чорні шуліки. По обидва боки, уже значно ближчі, його супроводжували піщані вовки, вислопивши язики і чекаючи, коли ж він упаде замертво. Я ще живий. гукнув їм Морісон. Він вихопив револьвер і вистрілив у найближчого вовка. Відстань була метрів шість, але він схибив. Тоді Моррісон став на одне коліно, узяв револьвер обома руками і вистрілив знову. Вовк заскавчав від болю. Зграя негайно накинулася на пораненого, а шоліки кинулися вниз на свою частку. Моррісон поклав револьвер у кобуру і рушив далі. Він усвідомлював, що його організм дуже зневоднений, усе навколо, Пливло і стрибало перед очима, а ноги стали немов ватними. Він викинув порожні фляги, викинув усе, окрім набору для аналізів, телефону і револьвера. Або він вийде з цієї пустелі переможцем, або не вийде взагалі. Сліди золота були все такими ж багатими, але справжньої жили, як і раніше не було. Надвечір Моррісон знайшов на глибоку печеру біля підніжжя скелі. Він заповз у неї і забарикадував хід каменями. Потім витяг револьвер і оперся спиною об задню стіну. Зовні пирхали і клацали зубами вовки. Моррісон улаштувався зручніше і приготувався бути сторожі цілу ніч. Він сидів із заплющеними очима, але не спав. Його мучили страхіття і марення. Він знову опинився на землі, і Дженні казала йому. «Це тунці. У них щось негаразд із травленням. Усі вони хворі». «Прокляття!» – відповів Морісон, «Варто лише приручити рибу, як вона починає ковризувати». «Ти так і розводитимеш філософію, коли твої риби хворі?» «Поклич ветеринара». «Я кликала. Він у блеків оглядає їхнього молочного кита. «Грааст, піду погляну». Він надягнув маску і, посміхаючись, сказав, «Не встигнеш обсохнути, як знову доводиться лізти у воду». Його обличчя й груди були вологими. Морісон розтолив очі. Його обличчя й груди справді були мокрі від поту. Придивившись до заблокованого входу до печери, він нарахував два. Чотири, шість, вісім зелених очей. Морісон вистрілив по них, але вони не відступали. Він вистрілив ще раз. Куля, відскочивши від стінки, обсипала його гострими уламками каменю. Наступними пострілами він зумів поранити одного з вовків. Зграя розбіглася. Револьвер був порожній. Морісон понишпорив у кишенях і знайшов ще п'ять патронів. Він ретельно зарядив револьвер, незабаром, напевно, світанок. Моррісон знову побачив сон. Цього разу йому наснився коктейль особливий старательський. Розповіді про нього він чув у всіх невеликих салунах довкола скорпіонової пустелі. Зарослі щитиною старожили розповідали про нього сотні різних історій, а цинічні бармени додавали нові подробиці – у 89-му році його замовляв Керк – велику порцію спеціально для себе. Едмонсон і Арслер скуштували його в 93-му. Це було безсумнівно. Інші теж замовляли його, оформивши заявки на свої дорогоцінні золоті жили. Принаймні, так казали люди. Але чи існує він насправді? Чи є взагалі такий коктейль, особливий старательський? Чи доживе Морісон до того, щоб побачити це веселкове диво, вищі дзвіниці, більше будинку, дорожче, ніж сама золотоносна порода? Звісно, доживе, адже його вже майже видно. Морісон змусив себе прокинутись. Настав ранок. Він ледве виповз із печери назустріч сонячному світлу. До полудня він шкутельгав і повз на південь. Його супроводжували вовки, а над головою кружляли крилаті хижаки. Він розгрібав пальцями каміння і пісок. Довкола було повно слідів золота, багатих слідів. Але де ж у цій богом забутій пустелі ховається золотоносна порода? Де? Йому було майже все одно. Він крок за кроком просував уперед своє спечене сонцем, пересохле тіло, зупинившись лише раз для того, щоб віддякувати пострілом вовків, які підійшли надто близько. Залишалося чотири патрони. Йому довелося вистрілити ще раз коли шуліки, яким набридло чекати, почали пікірувати йому на голову, влучним пострілом прямо у зграю він підстрелив відразу двох птахів. Вовки почали гризтися через них. Морісон, майже нічого не бачачи, поповз уперед і упав з гребеня невисокого стрімчака. Падіння не було небезпечним, але падаючи, він випустив з рук револьвер. Перш ніж Морісон його знайшов, вовки кинулися на нього. Врятувало його лише їхня жадібність. Поки вони гризлися між собою, він встиг відкотитися вбік і схопив револьвер. Два постріли розігнали зграю. Тепер у нього залишився останній патрон. Доведеться зберегти його для себе. Він надто втомився, аби рухатися далі. Морісон упав на коліна, Сліди золота тут були ще багатшими, фантастично багатими. Золото, десь й зовсім поруч. Чорт мене забирай, промовив Морісон. Розшілина, у яку він упав, була виходом золотоносної породи. Морісон підняв із землі камінчик. Навіть у необробленому вигляді він просто весь сяяв глибоким. Золотим блиском. Всередині виблискували яскраві, червоні і пурпурні цятки. Перевір, сказав собі Морісон, непотрібні хибні тривоги, мережі і обмануті сподівання. Перевір. Руків'єм револьвера він відколов шматочок каменя. На вигляд це була справжня золотоносна порода. Він дістав свій набір для аналізів і капнув на камінь білим розчином. Він спінився і позеленів. Золотоносна порода. Точно, сказав Морісон, озираючись на блискучі схили яру. Еге, та ми забагатіли. Він витяг телефон і тремтячими пальцями набрав номер крендела. Максе! Вигукнув він. Я знайшов, знайшов справжнє родовище. Мене звати не Макс, сказав голос у телефоні. Що? Моє прізвище Боярд, сказав голос. Екран засвітився, і Морісон побачив видовжене жовтувати обличчя з тонкими вусиками. Вибачте, містере Боярд, сказав Морісон, я напевно не туди потрапив. Я телефонував. Немає значення, куди ви «Телефонували», – сказав містер Боєрт. «Я – дільничний наглядач телефонної компанії «Венери». «Ви заборгували за два місяці». «Тепер я можу сплатити», – посміхаючи заявив Морісон. «Чудово», – відповів містер Боєрт. «Щойно ви це зробите, ваш телефон знову буде ввімкнений». Екран почав гаснути. «Зачекайте», – вигукнув Морісон. «Я заплачу, як тільки дістануся до вашого офісу. Але спершу мені треба зробити один дзвінок, лише один, для того, щоб...» «У жодному разі!» Рішуче відповів містер Бойарт. «Після того, як ви оплатите рахунок, ваш телефон буде негайно ввімкнений». «Але гроші у мене тут!» – сказав Моррісон. «Тут! Зі мною!» Містер Бойарт помовчав. «Гаразд!» «Це трохи незвично, але я гадаю, ми можемо надіслати до вас спеціального робота-кур'єра, якщо ви готові оплатити додаткові витрати». «Згоден». «Це не вписується у наші правила, але я гадаю, де гроші?» «Ось», – відповів Морісон. Впізнайте, це золотоносна порода». «Я вже втомився від цих ваших фокусів, які ви, старателі, вічно намагаєтеся нам улаштувати. Показуєте жменю камінців, але це справді золотоносна порода. Невже ви не бачите?» «Я державний функціонер, а не ювелір», – відповів містер Боярд. «Я не можу відрізнити золотоносної породи від золотарника. Екран згас. Морісон. Гарячково намагався знову додзвонитися до оператора. Телефон мовчав. Нечутно було навіть сигналу виклику. Він був вимкнений. Морісон поклав апарат на землю і озирнувся. Вузька розщилина, куди він упав, тяглася прямо метрів двадцять, потім звертала ліворуч. У її стрімких схилах не було видно жодної печери, жодного місця, де можна було б влаштувати барикаду. Позаду почувся якийсь шерех. Обернувшись, він побачив, що на нього кидається величезний старий вовк. Не вагаючись ані секунди, Моррісон схопив револьвер і вистрілив, розваливши на друзки голову тварини. «Чорт забирай!» Сказав Моррісон, я збирався залишити цей патрон для себе. Це дало йому виграш у часі на кілька секунд. Він кинувся розшиленою вниз, шукаючи бічного виходу. Довкола червоними і пурпурними іскрами виблискувала золотоносна порода. А слідом за ним бігли бовки. Моррісон зупинився. За поворотом розщілена закінчувалася Глухою стіною. Він притулився до неї спиною, тримаючи револьвер за ствол. Вовки зупинилися за два метри від нього, збираючись у зграю для вирішального китка. Їх було десять чи дванадцять, і в бузькому проході вони скупчилися у три ряди. У небі кружляли шуліки, чекаючи своєї черги. У цей момент Моррісон почув потріскування телепортування. Над головами бавків з'явився повітряний вихор, і вони квапливо позадкували за Саме вчасно, — сказав Моррісон. — Вчасно для чого? — запитав листоноша Вільямс-4. Робот виліз із вихору і озирнувся. Ого, молодий чоловіче, — вимовив Вільямс-4. — Це ви... Догралися. «Хіба я вас не застерігав? Хіба не радив повернутися? Ви лише погляньте!» «Ти мав рацію», – сказав Моррісон. «Що мені прислав Макс Крендел?» «Макс Крендел вам нічого не прислав і не міг прислати». «Тоді чому ти тут?» «Тому що сьогодні ваш день народження», – відповів Вільямс Чотири. «У нас на пошті, у таких випадках, завжди буває спеціальна доставка. Ось вам!» Вільямс чотири простягнув йому сто листів, поздоровлення від Джейні, тіток, дядьків і двоюрідних рідних братів із землі. «Іще одне!» – сказав Вільямс, форпуючись у своїй сумці. «Має бути ще одне!» «Чекайте!» «Ось!» – він простягнув Морісонові невеликий пакет». Морисон поспішно зірвав обгортку. Це був подарунок від тітки Міні з Нью-Джерсі. Він відкрив коробку. Там були солоні цукерки, прямо з Атлантик-Сіті. «Кажуть, дуже смачно», – сказав Вільямс Чотири, що заглядав через його плече. Але не дуже доречно до нинішніх обставин. Шкода, молодий чоловічий, «Дуже шкода, що вам доведеться померти в день свого народження. Найкраще, що я можу побажати, це швидкої і безболісної смерті». Робот попрямував до вихору. «Стривай!» – вигукнув Морісон. «Ти не можеш мене отак кинути. Я вже багато днів нічого не пив. А крім того, ці вовки...» «Розумію!» – відповів Вільямс чотири. «Повірте, це не приносить мені жодної радості». Навіть у робота є якісь почуття. «То допоможи мені!» «Не можу. Правилами поштового відомства це чітко і категорично заборонено. Пам'ятаю, у 97-му мене приблизно про те саме просив Ебнер Леті. Його тіло потім шукали три роки». «У тебе ж є аварійний телефон?» – запитав Морісон. «Є» але я можу ним скористатися лише у тому разі, коли зі мною станеться аварія. «Але ти хоч можеш віднести мій лист, терміновий лист?» «Звісно, можу», – відповів робот. «Я для цього і створений. Я навіть можу позичити вам олівець і папір». Морісон взяв олівець і папір і спробував зосередитись. Якщо він напише терміновий лист Максові, той отримає його за кілька годин, але скільки часу йому знадобиться, щоб назбирати грошей і надіслати воду і боєприпаси. День, два, доведеться щось вигадати, аби протриматися. Гадаю, у вас є Марка? запитав робот. Ні, відповів Морісон. Але я куплю її в тебе. Звичайний лист, термінова доставка. Чудово! сказав робот. Ми щойно випустили нову серію. «Веносборгських трикутних. Я вважаю їх великим естетичним досягненням. Вони коштують три долари за штуку». «Гаразд, цілком прийнятна ціна. Давай одну». «Лишається вирішити питання з оплатою». «Ось», – сказав Моррісон, подаючи роботові шматок золотоносної породи вартістю п'ять тисяч доларів. Листоноша оглянув камінь і повернув його назад». «Вибачте, але я можу прийняти лише готівку». «Але це коштує більше, ніж тисяча поштових марок», – сказав Морісон. «Це золотоносна порода». «Цілком можливо», – відповів Вільямс Чотири. «Та я не запрограмований на аналіз мінералів. Поштова служба Венери не передбачає застосування системи товарного обміну. Я змушений попросити три долари банкнотами або... «Монетами». «У мене їх нема». «Дуже шкода». Вільямс 4 повернувся, щоб піти. «Але ти ж не можеш просто піти і кинути мене на призволяще». «Не лише можу, а й мушу», – сумно промовив Вільямс 4. «Я лише робот-містер Морісон. Я створений людьми і природно наділений деякими з їхніх почуттів». Так і має бути, але існує і межа моїх можливостей, яка по суті є такою самою, як і в більшості людей на цій непривітній планеті. І на відміну від людей, я не можу переступити свою межу. Робот поліз у вихор. Моррісон ошелешено втупився в нього». Він бачив позаду зграю вовків, що тремтіли від нетерпіння, і ще тьмяний відблиск золотоносної породи вартістю в кілька мільйонів доларів, що вкривала стіни розщелени. І тут у ньому щось надломилося. Щось нерозбірливо вигукуючи, морісун кинувся вперед і схопив робота за ноги. Вільямс Чотири, що наполовину сховався у вихорі телепортації, опирався, відбивався і майже скинув Моррісона, але той вчепився в нього як божевільний. Сантиметр за сантиметром він витяг робота з вихору, кинув на землю і притис усім тілом. «Ви заважаєте роботі поштової служби», – сказав Вільямс Чотири. «Це ще не все, чому я збираюся заважати». Прохрипів Моррісон. «Смерті я не боюся. Це була моя ставка у грі. Але чорт мене забирай. Я не збираюся помирати через п'ятнадцять хвилин після того, як розбагатів. У вас немає вибору». «Є. Я скористаюся твоїм аварійним телефоном». «Це неможливо», – сказав Вільямс Чотири. «Я вам його не дам». «А самі ви до нього без допомоги механічної майстерні не доберетеся?» «Можливо», – відповів Морісон. – «зараз ми це з'ясуємо». Він дістав свій розряджений револьвер. «Що ви збираєтеся робити?» – запитав Вільямс Чотири. «Хочу з'ясувати, чи зможу я перетворити тебе на брухт без допомоги механічної майстерні. Гадаю, логічно буде почати з твоїх зорових рецепторів». «Це справді логічно», – сказав робот, – «у мене, звісно, немає інстинкту самозбереження, але мушу попередити, що ви залишаєте без листоноші всю Венеру. Від вашого антисоціального вчинку багато хто постраждає». «Сподіваюсь», – відповів Морісон, заносячи револьвер над головою. «Крім того…» Поспішно додав робот: "Ви завдаєте шкоди державному майну. Це серйозний злочин". Морісон розсміявся і змахнув револьвером. Робот зробив швидкий рух головою і ухилився від удару. Він спробував вивернутися, але Морісон навалився йому на груди всім своїм тілом. "Наступного разу я не промахнуся", пообіцяв Морісон, замахуючись револьвером. Зупиніться сказав Вільямс 4. Я зобов'язаний охороняти державне майно, навіть якщо цим майном є я сам. Можете скористатися моїм телефоном, містере Морісон. Майте на увазі, що цей злочин карається ув'язненням на термін від 5 до 10 років у виправному закладі на Сонячних болотах. Давай телефон, сказав Морісон. На грудях робота відчинилося вікно, і звідти з'явився невеликий телефон. Морісон набрав номер Макса Крендела і пояснив йому ситуацію. Бачу, бачу, сказав Крендел. Гаразд, спробую знайти Вілкса. але Томе, я не впевнений, чи зможу щось зробити саме сьогодні. Робочий день закінчився, усе зачинено. То повідчиняй, сказав Морісон. Я можу усе оплатити. і допоможи Джимові Ремстатеру. Це не так просто, ти ще не оформив прав на заявку. Ти навіть не довів, що твоє родовище чогось варте. Дивись. Морісон повернув телефон так, аби крендел побачив блискучі стіни розчілини. Схоже на правду, зауважив крендел, але, на жаль, не все те, що блищить золотоносна порода. Що треба робити? запитав Морісон. Треба діяти, як належить, поетапно. Я телепортую до тебе державного маркшейдера. Він перевірить твою заявку, визначить розміри родовища і з'ясую, чи не зареєстроване воно за кимось іншим. Даси йому із собою шматок золотоносної породи, як найбільший. Як мені його відбити? У мене немає інструментів. Щось вигадай. Він візьме шматок для аналізу. Якщо порода досить багата, вважай справу зроблену. А якщо ні? Про це не варто говорити, сказав Крендел. Я спробую все владнати. Зичу успіху, Томе. Морісон вимкнув зв'язок, підвівся і допоміг підвестися роботові. За двадцять три роки служби промовив Вільямс чотири. Вперше хтось погрожував життю працівника Державної поштової служби. Я маю повідомити про це поліцію Венусборга, містере Морісон, у мене немає вибору. Знаю, сказав Морісон, але мені здається, п'ять чи навіть десять років в'язниці усе ж краще, ніж смерть. Сумніваюсь, іноді я й туди розношу пошту. Ви самі все побачите місяців через шість. Що? перепитав приголомшений Моррісон. Місяців через шість, коли я закінчу обхід планети і повернуся до Венусборга, про такі події слід повідомляти особисто. Але спершу я маю доставити пошту. Дякую, Вільямсе, не знаю, як мені. Я просто виконую свою роботу, сказав робот, прямуючи до вихору. Якщо через шість місяців ви ще будете на Венерії, я принесу вам пошту до в'язниці. Мене тут не буде, відповів Морісон. Прощавайте, Вільямсе. Робот зник у вихорі телепортації, потім зник і сам вихор. Морісон залишився сам у Венеріанських сутінках. Він знайшов виступ золотоносної породи, трохи більший за людську голову, вдарив по ньому руків'ям револьвера, і у повітрі замиготіли дрібні, блискотливі осколки. Через годину на револьвері було чотири вм'ятини, а на блискучій поверхні породи лише кілька подряпин. Піщані вовки почали підкрадатися ближче. Морісон жбурнув у них кілька каменюк, і хрипко вилаявся сухим, надрісним голосом. Вовки відступили. Він знов оглянув виступ і помітив біля його основи тріщину товщиною з волосину. Він почав бити у цьому місці, але камінь не піддавався. Морісон витерпіт, який заливав очі, і спробував зібратися з думками. Клин потрібен, клин. Він зняв ремінь, приставивши до тріщини край сталевої пряжки, він ударами револьвера загнав її у тріщину на кілька міліметрів. Ще три удари, і вся пряжка сховалася в тріщині. Ще удар, і виступ відокремився від жили. Шматок, що відламався, важив кілограмів 10. Рахуючи по 50 доларів за унцію, цей уламок – Мав би коштувати 1020 доларів, якщо тільки золото виявиться таким чистим, як воно здається. Коли прибув телепортований державний Марк Шейдер, було вже майже темно. Це був невисокий, опетцкуватий робот, пофарбований старомодним чорним лаком. Добрий день, сер,-сказав він. Ви хочете зробити заявку, звичайну заявку на необмежений видобуток? Так. – відповів Моррісон. – А де центр вашої ділянки? – Що? Центр? Ну, скажімо, тут, де я стою. – Дуже добре, – сказав робот. Він витягнув сталеву рулетку, швидко відійшов від Морісона на 200 метрів і зупинився. Розмотуючи рулетку, робот ходив, стрибав і вилізав на скелі, окреслюючи квадрат зі стороною 400 метрів з Морісоном у центрі. Закінчивши вимірювання, він утривалий час застиг нерухомо. Що ти робиш? запитав Морісон. Глибинні фотографії ділянки, відповів робот. Досить складна справа при такому освітленні. Ви не могли б почекати до ранку? Ні. Гаразд, якось дамо цьому раду, сказав робот. Він переходив з місця на місце зупинявся, знову йшов, знову зупинявся. У міру того, як сутінки ставали густішими, глибинні фотографії вимагали дедалі більшої експозиції. Робот спітнів би, якби був на це здатний. Готово, нарешті, сказав він. Це треба опрацювати. Видасте мені із собою зразок. Ось, сказав Морісон зваживши в руці уламок золотоносної породи і простягаючи її Марк Шейдеру. «Це все?» «Абсолютно все», – відповів робот, – «за винятком того, що ви не представили мені пошуковий акт». Морісон розгублено заморгав. «Чого не представив?» «Пошуковий акт – це офіційний документ», – який свідчить про те, що ділянка, на яку ви претендуєте, відповідно до урядової постанови, не містить радіоактивних речовин у кількостях, що перевищують 50% загальної маси на глибину до 20 метрів. Проста, але необхідна формальність. «Я ніколи про неї не чув», – сказав Моррісон. Її зробили обов'язковою умовою минулого тижня – пояснив Марк Шейдер. «У вас немає акта, тоді, боюся, ваша звичайна необмежена заявка не дійсна». «Що ж мені робити?» «Ви можете замість неї оформити спеціальну обмежену заявку», сказав робот. «Пошуковий акт для неї не потрібен». «А що це означає?» «Це означає, що через 500 років усі права на ділянку переходять до уряду Венери». «Згоден». Вигукнув Морісон, Я згоден. Чудово. Це все? – Абсолютно все, – відповів Марк Шейдер. – Я візьму цей зразок із собою і віддам на терміновий аналіз та оцінювання. За ним і за глибинними фотографіями ми зможемо обчислити вартість вашої ділянки. – Прийшліть мені щонебудь відбиватися від вовків, – сказав Морісон. І їжі. – І ще я хочу особливий... Старательський. «Гаразд, сер, усе це буде вам телепортовано, якщо ваша заявка виявиться досить коштовною, аби окупити витрати». Робот вліз у вихор і зник. Час минав, і вовки знову почали підкрадатися до Моррісона. Вони гризалися, коли він бурляв у них камінням, але не відступали, роззявивши пащі і... Виваливши язики, вони поступово наближалися. Їх відокремлювали лише кілька метрів. Ратом вовк, що повз попереду, завив і відскочив назад. Над його головою з'явився блискучий вихор, з якого випала гвинтівка, ударивши його попередній лапі. Вовки кинулися навтяки. З вихору випала ще одна гвинтівка і велика скриня з написом «Гранати». Поводитися обережно. Потім ще одна скриня з написом Пустельний раціон К. Морісон чекав, пильно вдивляючись у блискучий вихор, що проплив небом, і зупинився метрів за триста від нього. З вихору з'явилося велике, округле, мідне дно. Устя вихору почало розширюватися, пропускаючи велетенську мідну опухлість. Дно вже стояло на піску. А упокрість усе росла. Ось нарешті вона показалася вся. Серед безмежної пустелі здіймалася гігантська, вигадлива, мідна чаша для пуншу. Вихор піднявся вгору і завис над нею. Морісон чекав. Пересохле горло, пекло. З вихору в чашу почав стікати тонкий струмінь води. Морісон усе ще стояв нерухомо. А потім. Почалося. Струмінь перетворився на потік, ревіння якого розігнало усіх шулік та вовків. Цілий водоспад падав з вихору в гігантську чашу. Морісон, накульгуючи, побрів до неї. Треба було попросити флягу, промовив він до себе, змучений страшною спрагою, наближаючись до чаші. Ось нарешті. Перед ним стояв особливий старательський, вищий за дзвіницю, більший за будинок, повінця, заповнений водою, що була дорожчою від золота. Він повернув кран біля дна чаші, вода змочила жовтий пісок і струмками побігла вниз по дюні. «А все ж варто було замовити склянку або чашку» подумав Морісон, лежачи на спині і ловлячи відкритим ротом струмінь води.